Sí, esperem que faci bo, que no ens faci mala la nit, perquè, bueno, ja és una mica avançat el setembre, però, bueno, eh, per qüestió d'horaris eh, d'actuacions, bueno, ho hem tingut que fer una mica més tard. És el que té el setembre, però, que bueno, no sabem mai quin temps farà, de no, veritat. No, el setembre és molt punyetero. Eh, dos coses de del vespre de Plaça Nova, una cantada benèfica que té la participació de dos grups de Casa Nostra. Sí, a Rejau i a Empordanet, o Empordanet i a Rejau, entre tant, molt. molta, molta... Suposo que Suposo que contents, no?, per la participació d'aquests dos grups. Sí, sí, sempre hem respost molt bé. Sincerament, no, no ens podem queixar d'ells dos. Uh -huh. Al setembre els tenim com ja tantificats. Ens hem d'adaptar els seus horaris, cosa molt normal, però vaja, molt bé.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 Mm. I llavors fem rifat. O sigui, una tira dos euros, tres tira cinc euros. I sempre solta la gent, la gent ícola bona, presa? Sí, sí, normalment no ens podem queixar, sí. En les cantades de veneres tira molt amb la, amb la majoria, quasi 5 euros se'ls hi gasta a tothom eh? ja ho sabeu, doncs, sí. a gastar-vos a una mica de, de clarons ajudant a Onco Lliga la Lliga Catalana d'Ajuntament de, de Càrcel que sempre està portant a terme aquestes activitats en aquest cas aquesta és la cantada amb la Pordonet i Arjau amb aquesta nit de divendres a dos quarts de dret de l'oix per a la nova. però també m'agradaria demanar-te, ja que tinc aquí doncs, com va anar la, la botifarrada que recordem que van fer eh, no recordo ara mateix, fa un parell de setmanes eh, als sí, ametllers, oi?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 I, bueno, i en definitiva, no, no van tenir cap percància ni cap cosa greu, o sigui que va anar bé. Mm -hmm, molt bé, doncs, fantàstic. Uh, les quantitats sí. que es recullen, suposo que les sabem no sé si més endavant, o no, ja les teniu presents? Les quantitats que es recullen al seu negal gala ah. benèfica? Mm, bueno, a veure, mira, compte que do, 250 persones a 10 euros, 2.500. Doncs mm -hmm. Llavors ja es cau una mica de bart i una mica de números, Bueno, ens en vam anar ben bé 3.000 euros bé. Bé. aquesta és una quantitat més uh, amb aquesta actuació de, de demà, que divendres uh, acabeu la, les actuacions d'estiu? les, les d'estiu sí Llavors, entrem a la de tardor que el dia 24 de novembre els clubs de teatre d'equip a la Forger fan una obra que faran dos dies ells ara penso que és el mes d'octubre i després la faran un dia per nosaltres el 24 de novembre Mm -hmm. Són les activitats que aneu portant a terme, sempre n'esteu fent un, una o l'altra, eh, Teresa? Això és una feinada la que t'ha tocat, també. Uh, sí, sí, bueno, però poder, som més juntes aquestes de de l'estiu. Uh -huh. Nosaltres poder som més, bueno, si podem fer el dinar de, de, de Carnaval, diguéssim, i després haver ja Sant Jordi, <laughs>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 Mm -hmm. ja, molt bé, ja. doncs així queda dit i així queda, a dos quarts de del vespre en recordem a plaça nova eh, podem oh, col·laborar oh. amb una excel·lent causa com és un collega Girona però a més a més després escoltava unes havaneres amb l'Empordanet ja. i, i Arjau Teresa, una abraçada doncs, i gràcies no oh. sé si ens vols comentar alguna cosa més no, ara en principi no, perquè no tenim gaire cosa més doncs no en parlarem d'aquí un uns dies com fer l'obra de teatre que, que, en en que, ens, més. que ens veiem per l'obra de teatre perfecte, doncs, així serà, gràcies i bon dia sí. Bon dia, do